Хармонична деятелност Десета лекция от четвърта година на общо култен клас, държана на 17 декември 1924 година. Размишление Бяха прочетени някои от работите върху темата най-важната мисъл от девета лекция на общия клас. Изпейте упражнението в начало бе словото. Ще ви задам два въпроса да видим как ще отговорите. Тия въпроси могат да ги приведа в алгебрическа форма, но това ще остане за по-после. Някой си е богат човек А, обича да си попива. Затова често отива при господин К, който е крачмар. Има хубаво винце. Всеки ден той изпива за сто лева винце. Друг някой си господин е много набожен човек. Той всеки ден отива в църква при свещеника Д, и там похарчва по столева, купува свещи, това, онова. След 20 години и двамата осиромашават. Единият изхарчва всичките си пари за пиене, а другият за църквата. Какво спечелиха и двамата? И двамата ходили и харчили. И единият давал. И другият давал. Единият на кръчмаре, другият на църквата. По какво се отличават? По едно нещо. А именно, единият ще развали здравето си, а другият ще бъде здрав. Онзи, който е ходил в кръчмата, ще разсипе тялото си. А онзи, който е ходил в църква, ще има здраво тяло. Нищо повече. Тогава питам, каква е придобивката на унези, които служат на Бога? Ще имат здраве. Унези пък, които служат на дявола, ще изгубят здравето си. Как ще преведете тия величини в алгебрата? Сега някой ти казва, че нищо не струваш, т.е. че ти си нула. Ами и нищото е пак нещо. Нищото е тъй голямо за себе си, както и другите числа. Казваш, нулата не струва нищо. Представете си, че имате 10 000 лева месечен приход, но харчите 5 000 лева месечно. Колко ще ви останат? Ще ви останат 5 000 лева. Ако имате 10 хиляди лева и харчите пак 10 хиляди лева, колко ще ви останат? Нищо. Ако обаче имате 10 хиляди лева приход, а харчите 20 хиляди лева, колко ще ви останат? Това вече е по-лошо от нула, от нищо, защото ще имате минус 10 хиляди лева, значи ще имате дълг. И тъй, във висшата, в божествената математика, всички рационални числа, изобщо реалните числа, са излезли от въображаемите. Наричат ги имагинерни числа. Но едно реално число не може да произведе едно имагинерно число. Сега да вземем друг фактор. Да кажем, че имате един топломер или един барометър, който показва температура 10 градуса над нулата. Тия 10 градуса показват, че в атмосферата имаме 10 кубически метра влага. След време живакът в барометъра спада на 10 градуса под нулата. Значи в атмосферата имаме 10 кубически метра без влажие. Каква е разликата в единия и в другия случай? Едното число е отрицателно, а другото положително. При първото число имаме 10 градуса влага, а при второто липсват 10 градуса влага. Обаче отношението между тия числа е едно и също минус 10 градуса нагоре, 10 градуса надолу. Този закон, по който се определя атмосферното налягане, а оттам и промените във времето, има известно приложение и в науката. Какво приложение обаче има той в живота? Как го прилагате там? Може ли при спадане на вашия барометр да не се измени и вашето състояние? Не може. Имайте предвид, че някой път присъствието на влагата във въздуха е по-полезно, отколкото отсъствието. Друг път е обратно. Присъствието на влагата във въздуха е вредно, а отсъствието е полезно. Преди да ви обясня един въпрос, ще ви попитам следното. Да кажем че има 10 кг лед. Водата вътре в леда ли е? Не, ледът се състои от вода. Как? Чрез сцепление частиците на водата замръзват в лед. Водата и без леда може да съществува, но ледът никога не може да съществува без вода. Ледът е едно случайно явление. Водата в леда никога не се намалява. Умразата е ледът в живота. Тя е нещо случайно. Животът не е излиза от омразата. Тогава как е произлязал този лед? Допуснете сега, че от слънцето падат лъчи на земята. Ако всички части на земята се огряват еднакво от слънцето, как ще се образува ледът? Колкото едно тяло е по-далече от Слънцето, толкова по-малко топлина ще има и толкова по-лесно ще се измени неговото състояние. Кога телата замръзват? Когато се отдалечат от Слънцето? Кога хората изгубват любовта си? Когато изгубят парите си или когато изгубят живота си, когато се отдалечават от Бога. Това е най-вярната философия. Господ не те е турил да живееш на северния полюс. Това е станало по твой каприз. Ще се върнеш оттам и ще се избереш място, дето слънчевите лъчи могат да те топлят. Вие може да изпратите на Северния полюс всичката знаменита Английска флота, но нищо няма да остане от нея. Тъй може да замръсне Всички кораби, всичко ще остане там. Този лед е по-силен от англичаните, по-силен е и от германците. Ако пратите дори и флотата на целия свят да бомбандира този лед, той ще ги хване всички и ще ги държи. До кога? Докато дойде лятото. Тази флота не трябва да ходи на Северния полюс, защото ще се остане още на пътя. Следователно, ъгълът, който се образува от лъча на падането, определя степента на замръзването. Съвременната наука... Вие трябва да се стремите да превеждате нещата от видимия свят към появяването на вашия вътрешен живот. Вие седите сега и си казвате, Господ не може ли да направи сам всичко това? Господ всичко е направил, няма какво да прави. Той всичко направи толкова скубаво, ние обаче не сме направили нищо. Бог е направил света толкова хубаво, че животът в него си върви като часовник. Но понеже в нашия свят има нещо дисхармонично, да мислим, че и целият свят е тъй нехармонично устроен. Вие казвате тогава, защо Господ е създал така света? Това е иллюзия в нашия ум. Запитвате, защо хората се бият? Колко души се бият? Това, че се бият няколко милиона хора на земята, не е нищо. Що са тия няколко милиона хора пред онова грамадно множество същества, които живеят на други слънца, на други планети и прекарват един тих, мирен, в чисто братски отношения живот? Следователно, Хората на Земята са малко анормални, живеят един анормален живот, за което си има причини. По-далече са те от Слънцето. Хората са далече от Слънцето, затова се бият. Кога се бият те? Бият се хората само при известни условия. Пролетно време, когато Слънцето започне да грее по-силно, Ледовете захващат да се пропукват тук-там. Раздробяват се на по-малки и на по-големи парчета. Явява се стълкновение между тия парчета и се чува един вътрешен шум, един вътрешен пукот. След той, тия едри парчета се надробяват на по-дребни, които започват да се мушкат помежду си. Раздробяват се. Мушкат се. До кога? Докато се стопят. Щом се стопят, протичат обилно води и животът се явява. Питам, като се стопят всички парчета, какво ще изгуби светът? Ще изгуби ли нещо? Нищо. Я ми кажете, ако изгубим всички свои глупави идеи и теории за живота... Какво губим всъщност? Това не е загуба. То ще бъде печалба. Някой път загубата на някои неща е истинска печалба за живота. Зато и ние казваме, духовните хора трябва да бъдат много умни. А днес какво виждаме в света? Съвременният свят страда от учители, които не са приготвени да учат. Един гимназист от Варна отишъл през едно лято да прекара вакансията в някое от близките варненски села. Влязъл да живее в къщата на един от тамощите селени. Един ден селянинът го запитва. Ти, като си учен, ще можеш ли да ме острижеш? Ще мога, как не. Обаче този ученик никога не би остригал. Той взел множиците и вместо да остриже косата на селянина, просто я накълцал, направил я само на стъпала. Запитват го другарите му. Кой ти накълца така косата? Е онзи, седмокласникът, ученикът от гимназията. Има хора в света, които по същия начин накълцват мислите на другите. Трябва да знаем обаче че от нашите криви понятия Божиите пътища няма да се изменят. Ще ви прочета няколко стиха от посланието на апостол Павел към Ефесяните, четвърта глава. То се отнася до светиите в Ефес и доверните в Христа Исуса. Често вие мислите, че светиите седят много високо, но ето какво пише апостол Павел. И тъй, аз, узник в Господа, моля ви да хорите достойно на званието, в което бидохте призвани. С всяко смирено мъдрие и кротост, с дълготърпение да си претърпявате един друг с любов като се стараете да овардите единството на духа в връзката на мира. Едно тяло и един дух, както се и призвахте с една надежда на званието ваше. Един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички нас. А всеки му от нас се даде благодат по мярката на Христовото дарование. За това казва, като възлезе на високо, плени плен и даде давания на човеците. А това възлезе, що е друго, освен, че е излязал по-напред в най-долните страни на земята. Този, който е слязал, той е и който възлезе по-горе от всичките небеса, да изпълни всичко. От първи до десети стих Разбира се, той изпълни нематериални неща, а неща небесни, а то е вътрешният живот. И той даде едни да са апостоли, Други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители. За усъвършенстването на светиите в делото на служенето, на заданието на тялото Христово. Стихове 11 и 12 Значи, светиите трябва да се усъвършенстват. Той дал Едни да са апостоли. Какво подразбира апостол Павел под думата апостол? Апостоли са били всички уния, които са имали прямо съобщение с Христа. Апостолите са имали видимо съприкосновение с Христа на земята, а пророците са имали духовно съприкосновение. Те виждат по духовен начин. Духовно се съобщават с невидимия свят. Други са благовестители. Благовестител е този, който има откровение от духа и действа по духовен начин. Други пастири. Те ходят, наставляват. Нали знаете каква е целта на пастиря, който гледа стадото? И учители за усъвършенстване на светиите. Значи, светиите, като са дошли на земята, трябва да се учат. Сега мнозина мислят, че светията знае всичко. Не е така. Има светии, които знаят много малко. Те са свети хора, но се нуждаят от познание. Съвременният християнски свят страда от едно голямо заблуждение. Те мислят, че като се обърнат към Бога, като им се простят греховете, не им трябва нищо друго. Не е така. Във времето на апостол Павел имало същия спор. Не, всички хора трябва да се усъвършенстват, защото не е само пробуждането на божественото съзнание, което човек трябва да постигне. Процесът, който твори, който построява, постоянно трябва да се увеличава. Творческият дух у човека трябва непрекъснато да се проявява. Този дух е същевременно и духът на природата. И в такъв случай разликата между едно човешко проявление и едно природно е тази, че при първия процес нещата постоянно се смаляват и изгарят, а при втория нещата постоянно се увеличават и разширяват. В Божественото значи всякога има увеличение и разширение. Там, дето няма увеличение, там, дето няма разширение... Този процес не е божествен. Всички трябва да си съставите за себе си, за своето поведение, едно правилно понятие, защото от това ще зависи вашият вътрешен растеж. И до толкова вие ще успеете, доколкото разбирате и прилагате божественото слово. Първото нещо, с което човек трябва да започне... Това е словото. Второто нещо. Това е истината. Третото нещо. Това е Божественият дух. Онзи, който не може да разбира словото, не може да разбира и истината. А който не може да разбира истината, не може да разбира и духа. Защото духът слиза в истината, истината слиза в Словото, а Словото за сега е главата. Апостол Павел казва на едно място в писанието, че главата на църквата е Христос. Всъщност Христос е Словото, а глава на Христа е Бог. На много места в писанието думата Господ е заменена с думата Бог. В тази книга на евреите само на четири места е употребена думата Бог, а в българския превод думата Господ е заместена с думата Бог. На друго място апостол Павел казва Съблечете се от вехтия човек и обличете се в новия. Това е една фигура на решта. Как може човек да се съблече от вехтия човек и да се обличе в новия? Ако тия думи не се отнасят до мисълта на човека, как ще се разбират? Значи, човек трябва да изостави всички стари вехти мисли, и да се облече с нови, с божествени мисли, които идат само от Бога. Мисълта на човека е единственото нещо, което го определя какъв е. Сега ще дойда до главната, основната идея, върху която щях да ви говоря. Нека излезе някой от вас да нарисува на дъската една лодка с две лопати. Какво може да се говори за тази лодка? Може ли да предвидите какво ще излезе от лодката? Какво ще се говори за нея? Ние ще си послужим с тази лодка, за да изясним един закон. Представете си, че в тази лодка се намират двама души мъж и жена, които искат да се разходят с нея по море. Седят те един до друг... Мъжът хванал едната лопата, жената хванала другата. Разхождат се по морето. По едно време, като се разговарят, мъжът казва на жената. «Аз и без тебе мога». «Хубаво, като можеш толкова по-добре». Вдига тя лопата за си, престава да гребе. Мъжът гребе сам, но какво става с лодката? Започва да се върти от дясно на ляво, не върви напред. Защо? Това показва, че мъжът без жената не може. После пък жената казва, и аз мога без тебе. Мъжът сега вдига лопатата и не гребе. Какво става? Лодката се върти от ляво на дясно, не върви напред. Значи и жената, като работи сама, лодката се върти, и мъжът, като работи сам, лодката се върти. Никакъв прогрес няма. Но ако тия двама души се впрегнат заедно да карат лодката, да гребат едновременно, тогава движението е правилно и целта се постига. Сега изводът от тази лодка е следният. Някои хора дават преимущество на ума, като пренебрегват сърцето, а други обратно. Но умен трябва да бъде човек. За движението на тази лодка има нужда от две лопати. Ако я оставим само с една лопата, човек ще се върти във водата като гъска, т.е. Този много умният човек ще се върти около себе си. И онзи, който се хвали със сърцето си и казва, че има много любов, а пренебрегва ума, и той ще се върти на другата страна във водата, без да върви напред. Нито онзи, който работи само с ума си, нито онзи, който работи само със сърцето си, постигат нещо. Те образуват само едно кръгообразно движение около себе си. Създават си едно хаотическо състояние. Следователно, за да се даде едно правилно направление и да се осмисли животът на човека, непременно умът и сърцето трябва едновременно да хванат тия лопати. Тогава ще имаме вече праволинейно движение което може да се постигне целта. И тъй, вие ще поставите на място вашият ум и вашето сърце. В този свят ще работите и с ума си, и с сърцето си, ако искате да се движите по права линия, да стигнете Бога. Работите ли само с ума си, вие до Бога не може да стигнете. Работите ли само с сърцето си, вие пак до Бога не може да стигнете. Защото сърцето трябва да бъде пълно с мислите на ума и умът трябва да бъде пълен с желанията на сърцето. Ние говорим за сърце и ум не в този смисъл, както ги разбират днес. Под сърце и ум разбирам Тия два принципа, които Бог е поставил като разумни сили в нас. Човешкият дух и човешката душа трябва едновременно да се слушат и да си помагат. За това ние казваме, човек не трябва да се раздвоява. Раздвояването е пропукване на съзнанието и тогава или умът, или сърцето спира своята дятелност. И тук именно е всичката съвремена опасност за човечеството. Някой човек казва: Щупено ми е сърцето, не искам да работя. Трябва да работя само с ума си. Трябва само да си мисля. Той мисли, мисли, не може да измисли нищо. Все на едно място се върти, докато най-после реши да впрегне на работа и сърцето си. Сърцето като работи, ще се излекува. Той си казва, само смисъл тази работа не става, а ами чакай да впрегна и сърцето на работа. Много мисли изтощават човека. Друг някой, като чувства много, и той се върти само на една страна. Какво трябва да направи той? Ще впрегне ума си на работа. За той ще впрегнете и ума си, и сърцето си правилно. Това е Божественият път. И всеки от вас, който работи така, ще бъде успешен в школата. Един от великите закони на развитието е следният. Божественият дух слиза да работи в нас само тогава, когато сърцето и умът работят правилно. Щом единият принцип се откаже да работи, духът не слиза. Тогава ти само ще се въртиш на едно място. Щом имаш някаква горчевина в сърцето си, пак си взел само едната лопата. Той трябва да знаете. Често някой ми питат, защо не прогресират. Защото работите с една лопата. Като работите с двете лопати, работата върви напред. Казвате, ама труде се. труди се, но само с една лопата. Две лопати трябват. Никакво съмнение в ума. Никаква горчевина в сърцето. Няма какво да спорите кой има преимущество. Някой казва Аз не съм ли умен човек? Друг казва Без сърце ли съм? Щом имаш отличен ум и отлично сърце, впрегни ума си, впрегни сърцето си. Подкарай с тях своята лодка, че като стигнеш на брега, ще можеш да помагаш и на другите. При това, ако впрегнете така сърцето си и ума си, вие ще можете да разбирате тази свещена книга, Библията, по един нов начин. Библията е много символическа книга. Тя се тълкува по три начина. Единият начин е материалистически, другият е духовен. А третият е божествен. Тъй, щото някой може да чете Библията по първия начин и ще каже, че тя е обикновена книга. Някой може да я чете по втория начин и ще каже, че в нея има полезни работи. А трети може да я чете по третия начин и да се вдъхнови от тази книга. Следователно, третият начин е най-полезен. При изучаването на свещените книги всички трябва да минете и през първия, и през втория, и през третия начин. Изучаването на тези книги е необходимо, понеже те съдържат в себе си опитностите на уния хора, които са минали преди нас и са завършили своето развитие. Те са работили и с ума, и с сърцето си. И тъй, ако някой път се спрете в пътя на живота си, трябва да знаете, че причината за това се намира или в ума ви, или в сърцето ви. Зато и именно всеки ученик трябва да се служи и с двата принципа а не кой каквото му каже и той да се разколебава. Може да дойде някой човек отвън и да ви каже, че не сте направия път. Вие трябва ли да му повярвате и да се разколебаете? Мнозина са идвали да ми казват, че аз не съм в правия път. Казвам, ти, който ми казваш това, ходил ли си на небето? Не съм. На тебе Лично Бог говорил ли те? Не ми е говорил, но аз съм чел Библията. Ако е въпрос за четене, и аз съм е чел. Такова четене е като четене на вестниците. То е вестникарска работа. Ако искаш да ми разправяш уния новини, които се пишат по вестниците, това не е наука. Вземеш нещо от тук, нещо от там, Скърпиш го, но това не е наука. Това е компилация. Всеки може да направи една компилация. Не, всички трябва да бъдете разумни. Защо? Защото само разумните хора могат да служат на Бога. Трябва да знаете, че за да служите на Бога, трябва да се подчинявате на един основен принцип. Във всички школи по света, от каквото вярване и да са, има само един основен божествен принцип, който трябва да се спазва. Този основен принцип включва три начина, т.е. три вида служение на Бога. Това е само по отношение на методите, а всъщност основният принцип е един. По какъвто път и да ходим, както и да вярваме, ние ще дойдем до този принцип. В края на краищата всички трябва да изпълним той, което Бог е определил. В това именно седи дълбоката наука. Като ви говоря за тази лодка, вие си казвате, то е лесна работа. Не. Тази лодка трябва да я превърнете да оживее във вас, ами утре ще се намерите в бурното море. Тогава няма да се минат и 5 шест дена и ще ви турят в морето. Какво ще правите там с една лопата? Лодката ще се върти. Вие ще си кажете, чакай, ще взема и двете лопати. Да, напред... И нищо повече. Щом някой от вас каже, чакай да видя само какво ще каже, еди кой си автор и тогава да утвърдя вярата си. Кажеш ли така? Ти си човек с една лопата. Имаш ли подбуждение да направиш нещо добро? Изпълни го. Искаш да приложиш Божията любов, но казваш... Чакай да видя какво е писал Еди, кой си автор върху Божията любов. Кажеш ли така? Ти си вече човек с една лопата. Сърцето ти седи на едно място, а умът ти отива да проверява нещата. Сърцето ти е на едно място, а умът на друго. Въпросът е много прост. Усъмниш ли се в нещо? Вземи и двете лопати, тури ги във водата и греби напред. Каква друга философия се изисква? Ако трябва да потегля лопатата надясно, трябва ли да питам някой виден философ как да направя това? Или ако трябва да греба с лопатата наляво, нужно ли е да питам някой виден моралист как да направя това? че да не ударя силно по водата, да да я накърня някак. Не, не се смущавай, ще пляскаш с лопатите по водата, както знаеш, докато се научиш. Грехът не е в това, че пляскаш по водата, но грех е, ако бездействаш. Грешка ще е, ако пуснеш една от лопатите. Казва някой, ама да не се вдига много шум. Стига да върви лодката напред, та нека се вдига шум. Ние сега казваме, полекичка, тихо ще караш лодката. Да, така е за онзи, който е майстор да пътува по море, но за онзи, който се учи, не е престъпление, че пляска с лопатите. Един ден и той ще се научи да ги слага майсторски и тогава лодката му ще върви напред. Та да казвам, всички вие трябва да имате широки разбирания за нещата, една твърда и непоколебима вяра в Бога, защото в писанието се казва, Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син в жертва, за да не погине всеки, който вярва в Него. Йоан 3 глава 16 стих И в замяна на тази любов Бог не иска да го възлюбите. Като изпраща любовта на земята, Бог не изисква от вас любов, а първото нещо, което иска от вас е да се учите. Вярата е закон на учение. Ако вие не учите, ако вие не мислите, не можете и да служите на Бога. Само един учен човек, само един умен човек може да служи на Бога разумно. Когато божествената любов започне да действа, да работи в сърцата ни, когато живата вяра в Бога събуди нашия ум, нашата душа и нашия дух, само тогава умът и сърцето ще могат равномерно да теглят тази лодка по вълните на морето, и ние ще се движим напред. Тъй, щото не се стремете най-първо да събудите в себе си любовта. Вие имате любовта, щом Бог ви е възлюбил. Противоположното на той, че Бог ви обича, е вие пък да имате беззаветна вяра в Божията любов. Ще имате вяра в Божията любов, че тя ще ви изведе на добър път. Няма да се съмнявате в нищо. Той подразбира законът на вярата. Да се не съмняваш в тази велика Божия любов, която ти е дала живот. Тогава какво ти остава друго? Да влезеш в тази лодка, колкото малка и е да е тя, и да се учиш. Вие трябва да учите, защото като отидете в някоя школа на невидимия свят, там ще ви изпитват. И там имат големи черни дъски, ще ви изкарат на дъската и ще ви накарат да смятате. Вие всички тук минавате за много учени. Мислите, че знаете всичко, но ако излезе някой от вас на дъската да реши някоя задача, няма да може, а другите ще му се смеят. На какво е равно според вас А плюс АИ? Първото А е реално число, а второто АИ е едно имагинерно число. Знаете ли на какво прилича А? Ще ви дам по-моему едно изяснение. Буквата А представлява един търговец, който седи у дома си и казва, аз ще вложа в търговия един капитал от 500 000 лева и в скоро време ще спечеля от този капитал по 10%, значи ще имам печалба от 50 000 лева. Това е АИ. Той няма нито пет пари в джоба си, а работи с въображаеми, с магинерни числа 500 000 лева и 50 000 лева. Така може да заприлича човек и на онзи циганин, който носел на главата си едно гърне с мляко и си мечтаял. Ще продам това мляко и с парите от него ще си купе една кокошка. Тя ще ми снася яйца, от които ще се излюпят малки пиленца. Те ще ми израснат, ще ги продам и от парите ще си купя едно агне. То ще порасне, ще се размножи, ще имам цяло стадо овци. Ще ги продам и ще си купя една крава, която ще има теленца. Тъй ще се размножат и те че ще се разбогатея много. Като стана богат, виден човек, ще отида при царската дъщеря, тя ще се омъжи за мен, ще си имаме едно хубаво детенце и така нататък. Зарадвал се, поскочил, но гърнето пада от главата му и се струшава. Млякото се разлива, а с това и всичките мещи се разпръсват. Питам... Това, в каквото е вярвал този циганин, реално ли е? Не е реално. Така и вие често правите в умъси събирания, получавате големи печалби по 50%, но в резултат няма никаква печалба. В този процес на мислене вие изхарчвате известна енергия, но какво придобивате? Буквата А... Означава енергията, която е излязла от ума ви. Вие сте си мислили за едно въображаемо число 500 000 лева, което ви дава печалба 50 000 лева. Питам ви сега, това нещо може ли да се реализира в действителния живот? Човек, като си мисли само, че е праведен, може ли да стане праведен? Не може. Човек и когато чувства, че е праведен, пак не може да стане праведен. Той трябва да живее праведен живот, нищо повече. Човек, който смята, че чрез чувстване може да стане праведен, той се занимава с въображаеми величини. Правдата у човека проистича от живота му. Казвате да бъдем добри. Животът е, който ражда доброто. Животът носи доброто в себе си. Ние казваме, всички трябва да придобием живота, за да бъдем добри. Всеки живот е велик, добър, защото излиза от Бога. Животът носи доброто, защото излиза от любовта. Ако животът яви, след като станем добри, ние ще приличаме на онзи, който мисли, че водата се образува от леда. Колкото е възможно да направиш водата от леда, толкова е възможно да направиш живота от доброто. Затова апостол Павел казва, че не чрез доброто се спасява човек. Философски той е прав. Не чрез добро се спасява човек, но чрез божествения живот. В дадения случай доброто ще бъде едно последствие от великия божествен живот. Аз ви казвам тия неща, понеже вие се намирате в света, дето ще срещнете много учители, та да ги разберете от кои са. Ще гледате да не се оплитате. Казва се в писанието. Всичко изпитвайте и доброто дръжте. Аз бих казал тъй. Всичко изпитвайте и божественият живот възприемайте в себе си. Има нещо пропуснато в този стих. Тогава доброто само по себе си има смисъл. Приемете ли божественият живот и доброто само по себе си ще дойде. Тези правила ви давам, за да се пазите. Всеки от вас има неприятели, видими и невидими. Ако бяхте учени хора и ако разбирахте астрология, щяхте да знаете в кой месец, в коя седмица. В кой ден и час тия духове ще ви нападнат, и ще можете да се пазите от тях. Но понеже не знаете, пазете къщите си всякога. Казва Христос. Ако Стопаненът би знаел, кога ще дойде крадецът, Буден би стоял. Някой път заспите. Дойде този видимият крадец и ви обере. Невидимите кръци са интелигентни. Някой път могат те майсторки да ви оплетат, да ви подкопаят къщата, да ви оберат и да си заминат, като ви оставят наново да събирате. Като дойде при вас някой дух, ще го запитате, когато си в някоя лодка, сред морето, с двете греблари гребеш или само с едното, ще го запиташ това но ще криеш мисълта си. Ако той ти каже, че можеш и с едното гребло, че може да ти покаже един по метод, като издигнеш нагоре в лодката си една върлина, обтегнеш на нея платното, ти не оставя лопатите си. Дръж се за тях. Да, може и без лопати да отидеш на другия бряг, но когато има вятър. Ами когато няма вятър, има Гимеджии, които с такива платна пътуват по 3-4 дена по морето, докато слопати щяха да стигнат на същото място по-скоро. За всеки случай, когато пътувате по вятър или без вятър, трябват ви две гребла. Разумният човек е параход, който съдържа в себе си динамическа сила. Която може да използва разумно на всяко време и място. Такъв параход всякога върви. Той не чака вятър. Дали ще духа вятър или не, за него е безразлично. Умният човек няма да търси платно, което да обтяга на кораба си. Той ще употреби лопатите. Лопатите работят много хубаво. Затой вие дръжте лопатите. Снемете вашите платна. По някой път може да имате и по една върлина, за всеки случай, но знайте, че на онези, които работят с платна, лодката лесно се обръща в водата. Сега какво разбрахте от тази лекция? Аз няма да ви кажа, като на някой си, който питал някого, какво разбра от тази лекция, какво разбра от еди какво си, нищо не разбрах. Той му отговорил, че ти ли ще разбереш нещо. Има наистина неща неразбрани, но вие дръжте основните неща, основните принципи, пък що се отнася до методите. До приложението всеки от вас постепенно ще ги изработи в живота си. Изпейте «Кажи ми ти истината» и упражнението вечер сутрин. Вие трябва да се упражнявате в пеенето. Пейте за себе си. Вие се упражнявате да пеете за себе си. Да си давате мислено концерти. Пеенето има сила да разрушава леда, омразата, и изобщо всички отрицателни мисли. Пеенето неутрализира тия отрицателни мисли. Разсипва ги. Когато искате да премахнете, тъгите и скърбите в себе си, пейте. Това е един метод. Защото често човек се заобикаля от такива мисли, които могат да го смажат. Ако не е гласно, то поне е мислено. В душата си човек трябва да пее. Пейте и възпейте Господа, казва псалмопевецът. Изпейте в начало бе словото и упражнението. Вдъхновение. Тайна молитва. Любовта ражда доброто. Доброто носи живот, светлина и свобода за нашите души.